Då sitter vi här Jag och Tommy Och ska göra Tommy och Luddes podcast Avsnitt 80 <laughs> Det var ju 87 förra veckan Vi pratade då om Vi var i vi var ju lite osäkra på om vi skulle göra det här avsnittet. Men vi sitter här ändå. Ja, vi, vi vet alltså inte om, om det här är 88 eller 89. Nej. Inte än. Nej. Eller, saken är den. Vi vet ju att det... Ja, alltså vi tar ju en chans. Det, det här är ju en ren... Alltså det här, vi chansar vilt nu. Vi är ju lite kända som så här, podden som vågar vara lite eh, politiskt inkorrekt. Mm, men så här, ja, jag vet inte om vi har gått över gränsen så här mycket någon gång tidigare. Nej, alltså inte, vi har ju aldrig, vi har, vi har ju liksom aldrig varit orolig över um, att så här, iTunes ska bli inblandat och sådär. Nej, nej, nej. Så är det. Men, men det är ju det, eftersom vi är ju liksom de här alltså, relativt stora profilerna på internet- Ja, alltså man, vill ju liksom inte, man vill ju inte normalisera. Man vill ju inte normalisera någonting heller för att till viss mån så sätter vi ju liksom agendan. Vi, vi, sätter, vi lägger ju ribban för vad som är acceptabelt liksom. Det är vi som det är vi avantgarde, det är vi som pushar gränserna, ja, det är vi som det, töjer. Så är det ju och jag menar både du och jag, visst vi gör det här nu. Eh, vi, vi, vi släpper det här avsnittet avsnitt 88. Vi gör det. Vi, vi är vi har stålsatt oss. Vi är beredda på att det kan bli en shitstorm på sociala medier att, att vi kommer få eh, liksom notifikationer på Twitter att eh, nazistjävlar älskar ni Jimmy H Åkesson och så vidare och så vidare. Eh, det det, det, det att det kommer vara att jättemånga till exempel som bara oh, Tommy Åkesson och så här oh, uh, uh. Och, helvete, och såna grejer. Det det, det kommer ju du få höra. Och, och jag kommer ju få höra saker i stil med oh, Ludde eller det är släkt med Peter Lumblad, den gamla rasisten som sjöng den där rasistlåten om att man skulle ta sig till havet och att Sverige är fin typ. Och, och liksom, mm. risken är ju att när man släpper ett, ett, ett, ett, ett, ett, ett avsnitt 88 är, är ju faktiskt att man legitimiserar eh, Sverigedemokraterna och mm, deras mm. värderingar och, och normaliserar den typen mm. av Uh, subtil uh, underliggande rasism. Ja, absolut. Så är det. Ju. Vi, vi kan inte göra mer, mer än att säga att uh, vi delar inte dessa människors åsikter. Även fast vi släpper ett avsnitt med nummer 88. Um, så att det, det ja. Det, det återstår att se, Tommy, men, men nu, nu, nu sitter vi här, avsnitt 88, och jag tänker att vi ska dra igång det storartat, Tommy. Vi ska prata om någon som vi har pratat om otaliga gånger i den här podcasten, och den här mannen behöver vi prata om idag igen, Tommy Håkansson. Ja. Shia fucking Lebuff. Va? Ja, han, han som inte är en kändis längre. Eh, han, är, han har blivit mer än en kändis, Tommy. Han är meta kändis nu. Ja, det är helt sjukt. Eh, nu, eh, det är onsdag idag när vi spelar in detta avsnitt. Eh, då pågår detta fortfarande. Det, det som pågår 72 timmar i sträck. Eh, nu, nu, nu när det är alltså avsnittet släppte, det fredag. Då är det här över så att ni som lyssnar kan tyvärr inte eh, titta på det här. Men eh, han startar väl i måndags, va Tommy? Mm. Eh, och sen under 72 timmar så sitter Shia LaBeouf och tittar på filmer med Shia LaBeouf Och allting streamas så att vi kan titta på Shia LaBeouf när han tittar på Shia LaBeouf. Jag har inte tittat på det här så jag har en fråga. Ja, Vet man vilken film han eh, tittar på? Eh, ja, ab absolut. Det, det, det, har liksom, det har stått klart vilka filmer som ska visas. Jo, men om jag går in där nu. Vet, ja. ser jag typ, oh, Nu tittar han på Transformers 3. Eh, det de vet inte jag hur det är. För det jag vill göra är att titta på film med Shia Buff. Ja, det där borde vi ha kollat upp. Ja. Jag hoppas ju alltså, Kan man höra kanske? Jag vet inte alltså, någon, Vi sitter vid en dator, någon av oss skulle kunna gå in på länken nu ja, men Jag sitter tittar, på mina händer För att de är kalla och jag, håller jag, på och jag orkar dem. inte heller göra det <laughs> men, men, men, men Fast jag, jag tycker att alltså, Om jag känner min tjeja rätt Så är det bara en kamera riktad på honom Ja, ja, ja. Och, alltså, vi kommer men, inte se filmerna. Nej, men man hör men det ju kan man... Stå, Precis, om man hör ljudet eller om det står en lista och typ kanske en tidsräknare hur långt in i den filmen han är. Han skulle ju, han, han, saken är den och han ska ju titta då på alla filmer under, <laughs> som han har gjort under sin karriär. Ja. Eh, vad, vad, spontant, Tommy, n när, när, när jag fick reda på det här, jag, det är klart att jag blir lycklig. Jag blir ju glad. ja. För att man har ju hela tiden tänkt vad... vad, vad, vad alltså, under det senaste året så har det i stort sett varit så här. okej, okay, vad ska Shia göra nu för att toppa det här? Ja, men precis. Det, det är lite som när Nintendo släppte Super Mario Galaxy, liksom. Ja, exakt. Det här kommer kom ju aldrig gå. Nej, och de har ju inte toppat den heller. Nej, det har de ju inte. Men, men de, Vi väntar fortfarande, men Shia, han... Han har ju släppt ett Super Mario Galaxy gång på gång. På gång. <laughs> eh, jag menar... Ja. Jag hoppas att våra lyssnare är medvetna om briljant, hur briljant den här mannen är. Jag menar, det han gjorde nu, det, det, innan den här Super Mario Galaxy kom, det som var innan, det var ju när han spelade in sig själv framför en green screen. Ja, ah, just do it. Ja. Eh, och det blev och, ju enormt. Ja, och, och, och, och först hos och folk bara, oh, men vad håller han på med? Alltså, han har liksom... Ett det tog tid innan att att folk fattade att Han motiverar folk att bara, just do it Men att han gör det framför en green screen Det är klart att han vet Att ah, han ja. kommer sprida sig viralt Och han kommer bli inklippt i allt möjligt Det är otroligt skickligt Att göra så här, Medvetet eh, Göra någonting som går viral Inte bara så här Viral i typ o oh, en miljon views Utan någonting som blir det största på internet Under ett par veckor Ja, apropå en miljon views. för jag bara kort flika in att jag märkte idag att ett av mina Youtube-klipp, där även du är med om ja. Har över 78 000, 78 527 visningar. Det är typ sverige viralt. Ja, jag vet. <laughs> Nästan kanske, jag vet inte. Det är jätteroligt. Ja, eh, det, folk kan gå in på Youtube och eh, söka på Dead Island-. Två trailer och Ludde Lundblad. Så... Ja, vi, vi, vi är så jävla roliga. Ja, det är vi. Verkligen. <laughs> eh, men, åter till Shirebuff. Eh, det här är ju... För nu känns det som att nu har han liksom nått... Alltså nu, han har blivit som du sa, han har blivit så meta nu. Så att det är liksom... Ja, alltså det är ju verkligen meta. Kärlebuff sitter och tittar på Kärlebuff. och vi sitter och tittar på Kärlebuff när han sitter och tittar på Kärlebuff. Ja. Så, det, det är ju nästan så att Exhibit kommer in snart. Ja, exakt. Så you have a Shia LaBeouf och det, och det är inte bara det att han Let, gör I'm, I'm gonna saker. put a Shia LaBeouf in your Shia LaBeouf Så du kan Shia LaBeouf varje Shia LaBeouf Men liksom och det är inte bara det att han, att han gör saker som blir stora. Nu vet inte jag hur stort det här kommer bli. Jag antar att det kommer vara ganska många som, som, som har tittat inte jag, hela jag tiden men lite grann om jag är helt uh, jag, jag tror att sajten blev överbelastad igår mm. en sväng ja. um, och det, det är väl ett gott tecken men allt han gör är ju skitbra för att liksom vi hade ju det där just do it mm. briljant mm. och sen hade vi musikvideon med Sia briljant mm. och sen hade vi den där actual cannibal child above Briljant. Mm. Och även way back innan vi ens förstod vad han höll på med. Ja, men, alltså, så det men, var det, så... det där när man fick stå och köa för att sitta framför honom vid ett bord i ett ja. par minuter och sen ja. fick man gå därifrån. Ja. Han och, sa ingenting, han bara satt där. Och där trodde ju folk att det har brunnit. Ja, ja men det... det var bara början. Vi och, förstod men, bara det, inte. Det, det trodde vi också. <gasps> att det har slagit slint. Och, och folk började liksom säga, ja men det är efter att han spelade i långfilm med Lars von Trier. Ja. Jag, jag tror att, att han spelar en långfilm med Lars von Trier. Det, det är också ett helt medvetet val i det. Alltså, jag vet inte vad hans slutmål, Jag vet inte vad hans endgame är. Och den står med en, en papperspåse över huvudet på rullmattan. Ja. Ja. Sådana saker. Ja. Men, men Tommy, börjar du någonstans känna en oro över att i, om om inte allt för lång tid så kommer vi få läsa det tragiska att Shia LaBeouf har begått självmord. Nej, inte så länge han håller på med det här. Nej, men, nej, men alltså, det är lite det. För, för, för det, det är där... det här som håller med honom vid liv, kanske? Ja, eller, eller är det... fast jag, jag Vet vad jag vill? Jag vill ju att han sitter... Här, precis som du och jag gör, Thomas. Så sitter han och snackar med sin kompis och garvar åt det här. Ja. Att det liksom är så här... Att... Att det sitter sådana som du och jag är helt lyriska. Hur briljant det här är. Att han liksom så här, Ja, jag är så jävla briljant. Mm. Och... Alltså, jag skulle vilja säga. Är Shailah Buff vår tids största performance artist? Jag vill fan säga ja på den frågan. Jag tänker också säga ja på den frågan. Jag kommer inte på någon större. Är han Nej. vår tids. Jag vet inte. <laughs> Nej. Eller, kanske, han kanske kommer bli vår tids Andy Warhol. Men upp. Men, men tror du att folk uppfattar det och uppskattar honom på samma sätt som vi? Eller de tycker de flesta att han är en korkig snubbe bara? För, för, för det, det är en fin balansgång han, han håller på med det. Tror du att liksom så här eh, kulturvetare och liksom hippa mediaskribenter i Hollywood liksom hyllar honom. För man ser ju man, man ser aldrig liksom artiklar om att för fan vad briljant buffe, utan det blir ju mer så här kolla vad tokigheter han har hittat på nu. Mm. Mm. Alltså jag vet inte, jag tror att det beror, till exempel när han står på röda mattan med en papperspåse över huvudet mm, mm. det tror jag är, kolla vad tokiga nu. är. Mm. Men sen när han äh, gör till exempel musikvideon Messia mm. det tror jag mer ser som äh, Briljant och genuin konst. Mm. Så jag tror han är lite på båda sidorna där, och att han kanske vill blanda dem. Mm. Ja. Och att det, var, att det var det som var eh, hans första då när han satt vid ett bord framför fans. Mm -hmm. Att där blandar han det lite grann. Men det står ju, det är liksom inga oklarheter om att Tommy och Ludde, vi älskar Shia. Ja, och jag har ett förslag nu till avsnitt 100. Mm. Tommy och Ludde sitter i 72 timmar och i det avsnittet så är vi tysta och lyssnar på alla våra 99 avsnitt av Tommy Luddes podcast. Ludde, har du någonting att säga om Star Wars den här veckan? Jo, jag har ju det Tommy. Och nu ska jag vara ute på otroligt tunnis här. Oj, oj, oj. För jag har ju brunnit av lite grann eh, under de gångna veckorna på Star Wars och kanske typ så här Star Wars fans som jag, jag anser mig vara med, bättre än många som går och köper biljetter Du, till... du, du är äkta och rätt Ja, precis. Ja. Även fast jag är fullt medveten om att jag ja, men det, det, jag, har ju, jag har ju en stark personlig Relation med, med Star Wars Det ja. är någonting Alltså det är jag, jag, jag, kan, jag kan tänka på Star Wars Som att det skulle vara ett av mina barn Alltså det är De känns alltså, ja, det, det är svårt att förklara mm. eh, Jag vet att det är säkert jättemånga Men jag känner precis likadant och blir så här, Nej det gör det inte men, mm. men, men, är, ja, är, du lite, är du lite med Star Wars Som folk som säger att deras hund är Som deras barn Ja bra, bra liknelse Uh. Eh, saken är den att eh, det var ju en. Eh, det har ju varit. Eh, eh, ja, det senaste. Usch, det, det här är hemskt. Eh, det var en person eh, vid namn Daniel Fleetwood som. Eh, det här spred sig ju på sociala medier. Och det är en hashtag Force for Daniel. Eh, Daniel kanske eh, sjuk. Uh, och uh, skulle inte ha uh. Kortfattat, läkarna hade ju sagt Att uh, han kommer ju vara död Innan den uh, 18 december okay. 16 december När, när nya Star Wars-filmen har premiär uh, Daniel är jättestort Star Wars-fan Och hans sista önskan var att han skulle få se The Force Awakens innan okay. han går bort. Okej, okay. ja, eh, När eh, när ja. Gud jag kommer fram som en så jävla hemsk människa När när när när när när det här, när jag fick upp för det här i mina sociala när eh, Så kände jag. Då, då blev jag direkt så här. när Det finns väl fler när när som är när när när när när när Ja. när Ja när ja, ja. Och det finns de som typ inte ens vet att de kommer dö. Nej. <laughs> innan Star Wars. Det är jättemånga som vill se Star Wars. Alltså, Peppa, dö. Peppa, ta i trä. Jag, jag skulle också... Uh, usch, nu säger jag det. Men det skulle kunna hända mig. Eller dig. Du skulle kunna dö. Ja, så att jag innan, inte får se innan det. År, och jag började liksom bli så här, och så blir jag så här bitter. Okej, okay, bara för att liksom de träffade... Det var precis rätt person som såg den här tweeten. Eller whatever. Det sprider sig viralt och allting. Och det var liksom så här... Ja, hoppas han kommer få se den nu och jada, jada, jada, jada och, och, och, och, jag, och jag, blir så, jag, jag blir lite skrämd av mig själv att jag inte kunde känna ja, klart jag önskar Daniel att han ska få se Force Awakens innan han dör jag vill ju se den innan jag dör ja. eh, det är klart att han ska få göra det men är, är, är poängen med det där då att, att filmen är ju liksom färdig och finns på rulle är grejen då att han ska få se den typ imorgon innan han dör. Saken är den att han har fått sett den nu. Har han det? ja, det blev så. inte en, jag vet inte om det var helt. Jag ska, han han fick se en ofärdig klippt version i sitt hem. I torsdags då, förra veckan. I sitt hem? Ja. Eh. ju ja, Han kanske inte kan åka ut. <laughs> Nej, för grejen är den, okay, Tommy. Jag tyckte, jag tyckte att de var snåla som typ inte bjöd ja. honom på något fancy schmancy. Men han kanske inte kan lämna hemmet. I tisdags, igår, ja. då dog Daniel Fleetwood Jaha. Då var det verkligen på, på håret. Och, och det här är ju, och det är det som gör också att jag hatar mig själv lite så här. I och med att han dog, mm. då kan jag känna glädje över att han fick se filmen. Det, det hemska vore ju om man faktiskt hade levt till den 18 Det var ju det jag tänkte. Jag menar alltså inte hemskt om man hade levt till nej, den 18 nej. utan. Jag, jag, tror att du, jag tror att du förstår precis hur jag har tänkt med ja, den här jo. frågan. Alltså jag tycker ju synd om de andra som är sjuka och inte vet om de kommer att överleva till snart. artonde. hur det... känner de nu om ingen lyssnar på dem när de säger hallå jag vill också? Ja men det är det jag känner för att förmodligen finns det alltså det finns ganska många människor på den här planeten som vi kallar för jorden mm. och, och väldigt många av dem är säkert dödssjuka i olika sjukdomar som vet att ja, men du har typ tre veckor kvar att leva och det är säkert jättemånga av de här människorna som så gärna vill se The Force Awakens. Oh. Men, men de kan inte Gå på Twitter nu Och liksom eh, om, om jag skulle få ja, Imorgon, du har prostatacancer Och du kommer dö om fem dagar Jag kan inte gå ut på Twitter och skriva Force for Ludde Och, och, och, och försöka få se filmen inna, innan, eh, innan jag ska Gå bort Nej. Eh, Så att Ja men kul För Daniel jag, men jag... men skittrist för alla andra dödsdömda och, och sjuka som, som inte kommer få uppleva The Force Awakens. Jag undrar ju bara så här. Det här är ju en trilogi. Ja. <laughs> det är ju jätte... Jag, jag, de måste om. Det är ja. jättetråkigt om den slutar med värsta jävla cliffhanger. Men det är det jag tänker på också. Eftersom det står att det var en ofärdig klippt version. Ja. Då är frågan om Gigi Abrams klippte en specialversion av ja. mot Daniel. För tänk om det slutar med en enorm cliffhanger. Och han ja, men, typ så här. Ja men precis. Well. well fuck. <laughs> och sen dog han. Ja. Så att. Uh, ja. Nej. Usch. Det känns som att det här är fan det så jag har pratat om i den här podcasten. Jag gillar ju Henrik Schiffert. Jag vet inte, det, det känns som att du är en sån person som typ inte har någon relation till Henrik Schiffert ens. Nej. Nej. Jag har ju just inte. Jag tycker, tyck, fan, han... han... När jag, när jag tänker Henne Schiffert, då tänker jag typ, för fan vad han var 90-tal på 90-talet. Ja. Så jävla 90-tal. Inte bara i humorn, inte bara attityden. Han såg 90-talet. Han såg så sju. Han var så fucking jävla 90-tal. Ja. Men nu, nu är han så fucking jävla medelålders 00-tal. Ja, Eller Med 10-tal. Men han är så jävla snygg. Han är han är så jävla av sin tid hela tiden. Tommy, du och jag kommer inte vara så jävla snygga silverrävar när vi är i där ålder kan jag säga. <laughs> silverrävar, ja. ja. Tala för dig själv. Ja ja. Eh, Även, nej, det kommer jag ut men, men, men, inte det ut. Men, men, men han är en sån person som man... Ja, jag är klart jag har sett upp till honom. Eller ser upp till honom. Och jag, jag har blivit lite, lite inspirerad av honom. Eller... Hur, hur man ska tolka det jag har ju haft de här tankarna själv eh, men i och med det ställningstagande han har gjort så har jag känt att, ja men vad fan jag ska väl, åka, jag ska, jag kan inte vara sämre än Schiffert men jag kommer absolut inte gå, löpa linan lika långt som han har gjort du har ju ingen aning om vad jag kom, kommer säga nu att, att Schyffert har gjort. Men så är det ju alltid. Jag har ja. ju sällan aning om vad fan vi ska snacka om. Nej, men han har eh, bytt ut sin iPhone. Eh, Mot en Android? Nej. <laughs> det, var inte, det är inte det jag ska prata om, att jag har <laughs> okay. en iPhone till Android. Hur fan tråkigt det skulle vara. Att köpa Android nu. Google Play. Yeah. Hur fan. Nej, han har en sån där du vet, mobiltelefon som man veker ihop eh, han, som man bara kan ringa och smsa med En sån som jag hade ända tills 2014 Exakt, ja. eh, sån har han skaffat, för han kände någonstans att eh, iPhoneen tog över och menar, det här kan ju du relatera lite till också Du med, med, med ditt Tinder eh, ja. missbruk och så vidare Eh, och, och jag har känt under en lång tid och jag tror att det här har mycket med att göra också att jag liksom har... Jag, jag, jag kan känna att jag ibland får kommentarer från, från barnen. Eh, att liksom så här... Ja, de är så här pappa, pappa och så typ man är inne i någonting och så typ, ja, vad är det? Ja, eh, och jag vet, jag vet ju att eh, Lollo har haft lite svårt att förstå vad fan gör i svampchatten hela tiden. Ja, men precis. Vi har ju en redaktionen på svampriket.se spelbloggen där du och jag också huserar vi har ju en intern eh, svamp eh, chatt på Facebook och, där, ja, och där, där kunde jag ju bonda lite med, med Lulu för jag förstår ju inte riktigt heller grejen med den Nej, och där, där har vi en grej Tommy för den, den ska jag avveckla jag ska göra precis som du har gjort med den det vill säga jag kommer stänga av aviseringar ifrån den. Så att ja. jag inte ser när det skrivs saker och ting där. Ja, och sen går man in där typ en gång om dagen och kollar. Ja, det ska jag göra. Jag ska även liksom börja liksom att tänka att det är, liksom, är mobilfri tid. Jag har ju ofta alltså, telefonen på mig hela tiden. Jag ska nu liksom börja trappa ner och försöka... Liksom, som, som när jag är på jobbet till exempel... Då ska mm. jag inte ha den i mina arbetsbyxor utan den får ligga mm. någon annanstans. Så gör jag alltid när jag eh, vikarierar eller praktiserar. Ja. Jag har aldrig telefonen med mig för att jag vet att då kommer jag kolla på den. Ja, precis. Så jag, jag ska alltså trappa ner mitt, mitt, eh, mitt eh, iPhone-beroende helt enkelt. Ja. Det, jag det, det har liksom he hemma nu så jag liksom försökt liksom, när jag behöver ladda den, då laddar jag den gärna i ett annat rum. Ska jag sitta i vardagsrummet då kanske jag lägger den andra änden. Av, så att jag, jag vill inte ha det nära mig för då, då, då plockar man upp den hela tiden. Ah. Och, och, och, jag även, och, och, och så har liksom jag liksom börjat analysera vad fan är det jag gör eh, på, på, med min telefon till exempel. Ja, vad är det du gör på telefonen? Ja, men det är för det du... jag ska komma till nu. Jag har blivit så jävla förslappad. Eh, jag jag blir så jävla bekväm. Det jag gör på min telefon det är ju stort sett... Alltså, och, och då, min telefon, då är det, då är det ju internet vi pratar om. För man har ju internet i sin telefon. Ja. Ah. Och jag menar, jag har ju i stort sett helt och hållet slutat twittra till exempel. Det har jag också. Ja. Varför och, har vi slutat twittra? Av de sociala medierna vi har. Facebook, Instagram och Twitter. Då är ju Twitter... Alltså, jag säger Instagram... Jag bara... Det, och, och vi pratade om det senast idag, jag och Louise. För hon undrar liksom: Twitter ska man skaffa det? Och då säger jag så här: mm. Nej, Instagram är så mycket roligare. Oh, ja, Men det är för att det är så jävla bekvämt. Du scrollar du du, du, du, kan, du tittar på en bild. Men jag läser ju nästan aldrig det folk skriver under bilden. Nej, man... nej, nej, nej. Och jag, jag läser ju aldrig mitt huvudflöde på Twitter heller, utan när jag väl loggar in på Twitter, vilket jag inte ens gör en gång om dagen. Mm. Eh, så är det ju för att kolla notiserna när någon har nämnt mig eller följt mig eller favoriserat någonting eller ja. tweetat någonting jag har skrivit. Och när jag väl skriver någonting så är det oftast för att klaga på ett spel som jag tycker är orättvist och dåligt och dumt. Ja, precis. Och, men huvudflödet, det orkar jag ju inte med på Twitter. Och det sa jag till Ollo på Instagram idag också. Ja. Att jag har nästan bara fått olycka av Twitter. Jag blir nästan bara arg och irriterad oftare än vad jag blir glad. Mm. Men... det finns liksom en sorts åsikt på Twitter... Och alla ska så här, cir cir cirkelrunka kring den åsikten och ryggdunka varandra och fan vad bra vi är. Absolut. Och om någonting sticker ut då får man en jävla twitterstorm på sig. Men, men, men å andra sidan så är ju, det gör ju faktiskt twitter mera intressant. Men, men, men jämfört med Instagram, vilket jag, vilket jag håller som det roligaste sociala mediet just nu. Aj, ja. In, Instagram men, är the shit just men, nu. Jo, men man har blivit så otroligt bekväm. Samma sak med Facebook. Alltså, jag, jag, jag vet inte ens varför jag får gå in på Facebook. Förstår du vad jag menar? Nej, alltså jag har Facebook bara för eh, sampriket och skolarbete. Ja. Det är där jag organiserar mitt skolarbete med, med klasskompisarna ja. och grupp, grupparbeten och sådär. Det är det enda Nej. jag har Facebook till just ja. nu. Ibland kanske jag lägger upp en... Om jag ser en länk som jag tänker att någon annan skulle gilla... Mm. Som jag, jag och jag och en annan gick och kollade på eh, Crimson Peak. Mm, mm. Och sen så såg jag på Reddit, typ när man fick se bakom kulisserna, hur de sminkade spökena i Crimson Peak. Mm. Eh, och då postade jag den länken på hennes eh, Facebook-sida. Mm. Och sen är det liksom ingen med med där. Det är Nej. inte som att jag skriver statusuppdateringar och kommenterar på andras statusuppdateringar och sådär. Men, det, men det, Facebook är bara så här nytta. Det men det är lite socialt. det jag vill komma till, Tommy. För det, det är just det som är grejen. Man tänker, ja, Instagram är så bra. Men det är så lätt med Instagram. Du tar en fucking jävla bild bara. Uh -huh. Så att i och med att jag liksom ska ska, ska avväcka, alltså in, inte inte vara liksom vara så fastklistrad vid min telefon så har jag även tänkt att jag ska liksom när jag väl har telefonen då ska jag skriva något snärtigt på Facebook eller Twitter, jag vad jag menar? Så att, att jag får använda min, mitt, mitt ord istället för att lägga upp en bild på min fot. Nämen, aha, du förstår. Känner, du känner alltså att. att du känner, aha, hur tänker du då? Nämen, jag känner att ska jag väl hålla på med telefonen, då, då ska jag liksom göra någonting nyttigt. Och du, alltså, du känner att det är mer konstruktivt ja, att lägga upp text än en bild. Exakt. Det, okay. det, det, är mycket, det är mycket, mycket. Det är mycket svårare att få till någonting på Twitter än, än ja. att lägga upp en bild som blir bra. Ja, alltså jag är ju svårt att lägga upp bilder. Jag körde i mitt där färgtema. Jag kör mm, mm. typ varje dag ska jag lägga upp en bild som är så här dominerande gul. Mm. Och sen lila och blå och grön och röd och sådär. Mm. Um, det, det tyckte jag liksom var någonting som behövdes för att jag lägger inte upp bilder annars. Jag tror helt lite tvärtom med du är. Mm. Jag tror heller hellre lägger upp text än bild. Mm. För du, lägger, du och jag använder Instagram väldigt olika. Ja. Du lägger ju upp liksom bilder från din vardag. Ja. Och jag lägger ju liksom upp bilder när jag ser någonting som liksom wow. Ja. Så jag lägger ju upp typ en bild i veckan. Jo. Och du lägger upp bild, en bild om dagen. Ja, typ. Ja. Så det blir liksom... Nej helt annorlunda. Ja. Nej, men alltså, och, och, och grejen är den också. Det jag pratade om, att det, ja, men som Instagram, man bara scrollar och kollar på bilder. Och för, för jag tror att det var här i podcasten, eller om det var vid sidan om när, när jag pratade med dig om. Ja, men vi båda hänger ju på Reddit, och, och jag kör eh, den här appen Reddit Pics så man bara får bilderna, och det är så bekvämt, mm. man, man bara fnissar och skrattar. Ja, den, den har jag använt sedan du tipsade mig. Ja. Igen. Och jag bra, har ju nästan bra. inte använt den alls nu, Tommy, senaste veckan. Men är det jag som har tagit över då? då? Jag använder ju liksom den, deras officiella, officiella, officiella Alien Blue som är liksom ah, Ricker nej. Red. Ja, men Tommy, lyssna nu. Ah. Jag vet, du bara, den är skitrörd och jättejobbig, tänkte ah. du säga. Ja. Ah. Ah. Det har jag också tyckt. Jag har ah. haft den nere. Men nu är jag liksom så här, nej, ta mig fan. Så nu har jag liksom satt mig in i den och jag, börjar, jag har börjat förstått hur den fungerar och allting. Så nu är det den som gäller. För då blir det inte bara bilder som jag scrollar förbi och fnissar åt utan jag går in och läser texter, Tommy. Ah, jo. Och det är en sån grej som jag också har liksom att ska jag liksom fippla med telefonen en stund, då ska, mitt, då, ska ta, då, då ska jag ta in någonting annat än en, en lustig gif. Förstår du? Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. du, du, du det känns som att du vill ha lite mer substans i ditt liv Ja, det är lite det Och, och så bara en, en kort parentes Jag har märkt också nu när jag häng, hänger på Reddit Mera på riktigt så att säga Alltså ja. oftare nu än vad jag gjorde tidigare Då har jag märkt att eh, Vad heter Subredditen Gone Wild Den har jävligt <laughs> många Vad heter det? Inlägg på frontpage Uh, ja, det har den. Det är en stor, stor subreddit. Ja, och det tänkte och det, jag. Det är ju där, så här, om jag röstar upp den här bilden, då kanske hon knuffar med mig. Ja, precis. Men har du läst kommentarerna på den på Gone Wild? Nej, det, så, så långt har jag inte gått. Äh, alltså, alla den. som lägger en kommentar där gör ju det för att det finns ett litet, litet hopp om att om jag skriver någonting nu, ja. så kanske det kommer en, ett, ett PM från henne till mig i min inkorg imorgon där hon typ sådär: Ska vi träffas? Precis, ah, men det, okay. det, är, det bara osar den, den, det hoppet. Det är nästan så att vi någon gång i ett inslag ska läsa kommentarer från <laughs> Gone Wild. Jag vill ju göra det och jag vill ju läsa kommentarer från eh, eh, porr också. Ja. Det, det var ju liksom, jag, had, jag hade till och med börjat spara, jag hade börjat spara lite eh, kommentarer från porr, porr För mm. jag såg... Här om dag såg jag en väldigt rolig mm. som jag kan läsa. Ska, jag kan läsa den nu jag för att få en smakprov på vad jag menar. Ja. <clears throat> jag vet inte vad det, jag minns inte vad det var för klipp vad som hände i klippet. Nej. Should have invited Elton John to observe her asshole. Doubtful he would get horny, for he takes cocks only in his ass. Ja. jag, jag vet inte. Mm. Jag vet inte. Nej. Vad är det för folk som kommenterar på porrvideos? Och jätte... de är alltid så här aggressiva mot kvinnan i porrklippet. <skratt> Utom här då, här var det Elton John som fick... <skratt> där fick han sig en känga. <skratt> ja, Jag tänkte den då tänkte det en dag när Elton surfar in där för att ta sin en liten slörunk och så läser han det där. Om Elton, om Elton John ska ta sin en slörunk så tror inte han surfar in på heteroporr. Ja men vad fan, det är ju som du. Du, ja. Du, du tittar ju på sån porr som du inte skulle göra på riktigt. Det kanske fungerar likadant för honom. Han kanske tycker att är typ jättespännande. Ja. Det är hans Gmail-porr. Ja, precis. Men som sagt, Tommy, mera substans i mitt iPhone-användande helt enkelt. Det är väl lite det jag vill komma fram till. Ja. Jag skulle ju aldrig fixa liksom inte ha en smartphone. Nej, inte jag heller, inte nu eller? Men, men som sagt, när jag väl, alltså det är mitt mål att när jag väl sitter med den och, och, och, och så, om, om man får en kommentar liksom, vad ja, fan, så bara sitter och stirrar då ska jag, ja men kolla jag läser faktiskt en jävligt intressant artikel här. ja Jag lär mig någonting. Men, men tror, tror du att Henrik Schiffert kommer liksom, att han kommer hålla fast i det här längre än en månad? Det tror jag inte, han kan inte ens swisha pengar längre. Apropå det här då att jag vill liksom få mera substans när, när jag använder min, min, min iPhone så har jag ju faktiskt, i, i, se, idag ramlar jag över en intressant artikel jag tänkte vi kunde prata, prata om här Tommy. Och jag som tänkte säga att typ, ditt minskade iPhone-användande skulle resultera i att vi inte har någonting att prata om i podden längre. Nej, det, det, det, det kanske är... blir tvärtom. Det, det tror jag, det tror ja. jag. Uh, Michigan State University, deras hemsida, där ligger någon slags doktorsavhandling eller någonting. Mm. Uh, så nu, nu ska vi alltså prata om universitetsdoktorsavhandlingar i den här podden. Ja. Nu när Ludda har fått lite substans så blir vi intellektuell. Så här är det. Tommy, får du, jag kan ju läsa jag översätter rubriken här li, lite så, som jag tycker att det borde stå <laughs> eh, så får du se om, det så här, om du tycker att det här är liksom no, no, något substans eller det kanske är typiskt tom och materialen. då. att läsa Fifty Shades of Grey eh, leder eh, till ett ohälsosamt beteende unga kvinnor, Tommy som läser Fifty Shades of Grey are more likely than non-readers to exhibit signs of eating disorders and have a verbally abusive partner finds a new study led by Michigan State University researcher. Okay. Further, so we'll women uh, uh, who read all three books in the Blockbuster Fifty Shades erotic romance series ...are at increased risk of engaging in Bing. drinking and having multiple sexpartners. Åh oh, nej! Multipla sexpartners! All are known risk associated with being in an abusive relationship. Ja, alltså för det första, att läsa Jag alltså de böckerna... Det har alltså gjorts en studie på det här Tommy, kan vi, kan vi, bara, kan vi bara stanna upp där först? Det är ju redan, bara läsa är ju ohälsosamt beteende ja. där. <laughs> ja, precis. Vad är det jag håller på med till exempel? ja Jag har precis som har sagt att jag skulle börja läsa mer. Ja, men alltså läsa de där böckerna är ju ohälsosamt. Ja. Uh, jag vet inte. alltså jag Okej. Okay. Dras de till de böckerna för att de böckerna handlar om mer eller mindre abusive relationships och de redan har ett anlag för att dras till det? Eller är det böckerna som romantiserar abusive relationships till den mån att de dras till det? Vad kommer först? Mm. Är det böckerna som orsakar det? Eller är det, det faktum att de redan är dras till sånt som gör så att de dras till böckerna? Jag vet inte. Det kan inte jag svara på. Jag har, jag har typ inte läst så mycket mer. Har du inte läst avhandlingen? Nu? Nej, jag har inte läst hela. Jag läste början och så bara, det här kan jag och Tommy prata om. Ja, jag tror att det handlar liksom om, om att det är större risk att o, o, om du som, som, som kvinna har levt i såna här eh, ohälsosamma relationer. När du börjar läsa och läser boken sen, då är det liksom större risk att du fortsätter i det. För det är väl det att du det kan handla om det här genkännande att ja, men det här är, du läser en bok som är populär och den här kvinnan i boken, hennes liv ja, men det är ju typ som mitt av det, så det är väl relativt normalt och det verkar ju ganska nice i den här boken typ mm. uh, men om du inte har haft sånt innan när du läser det så kanske risken är det inte lika stor att du fortsätter men, men du kanske man mer ser det som en fantasi ja, men visst alltså, hur hur, hur, hur finansierade de den här när de skulle skriva den här avhandlingen hur, hur pitchar man en sån här sak till sin lektor där på campus. Alltså jag tror att jag tror att de som ska finansiera det här ser den här sortens avhandling som någonting som kommer eh, ges uppmärksamhet. Som ja, kommer vara uppseendeväckande som kommer få ut universitetets namn. Jo, men är, är, och, och, och kan det bero också på att det liksom är just i USA den här studien har gjorts där det liksom är så jävla kristna. Och, och, och jag menar, av många så måste den här boken vara en sån bok som de tycker den ska brännas upp. Det här är ju inte kristligt någonstans. Det, här ja, men det, jag inte det är det att det är uppseendeväckande och kontroversiellt och kommer att eh, ge universitetet eh, publicitet. Mm. Det, är liksom, det, det är därför den har blivit finansierad helt enkelt. Mm -hmm. um, alltså det, det kommer ju jämna mellanrum som, som det kommer så här lite, lite tokiga... Oftast sexrelaterade undersökningar. Mm. Men, men om vi spinner vidare på det här, då, Tommy. Vi tar ett steg till. För att, jag menar, nu har de gjort en studie som visar att detta kan hända. Alltså om man läser 50 Shades of Grey. Uh. Vad är det då? Vad är det som. Vad kan våra lyssnare råka ut för? På vilket sätt påverkar vi dem positivt eller negativt? Med, nu har vi suttit här i 88 avsnitt mm. eh, och, och, och liksom Jag menar, det här, precis som att vi vet inte vad Shia Buffs endgame är Det här skulle kunna vara vårt endgame, avsnitt 88 till exempel och, mm. och, och, och vårat mål är att nu har vi liksom ett helt gäng nya Sverigedemokrater Alltså, skulle någon kunna skriva den avhandlingen eh, alltså... om oss? Jag, jag tror att vår största inflytande på, på det svenska samhället ju, har ju varit hur vi har eh, ökat antalet fall där någon stoppar in kuken och håller för näsan. Du, förresten, snabbt nu. Ja, men, vad, he, vad heter låten med All Dirty Bastard som du hade med? Det var ju inte All till Bastard. Nej, vem är det då? Ja, det står ju inte ens. Vänta, jag ska kolla. Uh... Jag försökte hitta på Spotify Gangsta Rap Står artisten som Och låten heter Nigga, Nigga, Nigga Du den på Youtube eller? Ja Det kanske inte är en riktig låt då Nej kanske inte Gangsta Nigga Gangsta Rap, Nigga, Nigga, Nigga All My Niggas med Method Man Real Niggas Så är det Nigga, Nigga, Nigga Ja Nej, men nej. smoke a nigga <laughs> Det låter ju inte PK Nigga a fool Rich nigga still trappin Shame on a nigga Det är Old Bastard ja, nej, det, nej, det är kanske wu det. Oh, Rich nigga holiday För det är Old Bastard som sjunger det. Nigga who? Nigga what? Med Redman <laughs> Still a nigga med i <laughs> I'm not that nigga My nigga just made bail. <laughs> the the nigga you love to hate, Ice Cube. Oh, <laughs> good ass nigga. The wrong nigga to fuck with. <laughs> Crook nigga too. Jigged that nigga, man. JC. Ska, ska, vi, äh, Mister... ska vi avsluta någon gång? Eller ska vi sitta och läsa mer rap-låtare? låtar Mr. Nigga? nigga. Sucka Nigga. Tribe Called Quest. Nej! Ja. Va? Ja. Jag hade aldrig gissat. Jag hade ingen aning om att de hade en låt som hette så. Shit, Nigga. <laughs> Shit. Definition of a Of a thug nigga med Tupac. <laughs> The blue nigga from Hellboy. <laughs> oh, Va? Okej, okay, okej. Okay. Nu då. Run nigga, run. Ja. Uh? <laughs> nigga, wake up. Dead a pussy nigga med G-Unit. <laughs> mm. <laughs> Och så är det plötsligt så en låt som heter Taliban. <laughs> med gruppen Real Nigga for Life. Ja, oh, vilket bra grupp, gruppnamn. ah oh, god Okej. Okay. Fly nigga, hillfiga. Vad för då? Nigga, please. Ja, ah, men det, det, det är en klassiker. Uh, go Bobby Johnson, okej. Okay. Ah, Gud, ja mm. Det här var alltså avsnitt 88 Av Tom Hullundens podcast uh, <laughs> vi, vi, vi hörs igen Nästa vecka uh, Eller hur Tommy uh, Ja uh. Det gör vi sn Och snart dags för avsnitt 90 Och alla trogna Lyssnare vet att då blir ett videoavsnitt Maila gärna in Uh, skriv på Facebook. Det, om det är någonting ni vill att vi ska ta upp då när det ändå är i videoformat? Uh, uh, uh. Uh, tycker jag. så att ja, med det så säg ja. God dag niga. Ja. Ja. Adjective <laughs> pronoun <laughs> adverb <laughs> run on and on and on. Where my Jerins at? <laughs> Parenthetical. Uh shit, motherfucker, ass tits, cunt cock, motherfucker shit, ass tits, motherfucker shit. Come on. Pickety puck, pickety puck, pickety puck, pickety-fuck,